Träningsprogram för församlingsplanteringsteam i Sverige. Och det är då flera frisyrkosamfund som tillsammans kommer att jobba utifrån en norsk modell med att träna team och församlingar att helt enkelt starta på en bra start och kunna jobba på, på bra sätt. Och det blir runt om i Sverige. Så att vi kommer i, till en början med att, att han leder sju. Team, alltså sju församlingsplanteringar med det här gemensamma konceptet som jag jobbar lite med. Är, när, när vi liksom pratade tillsammans med de här olika handledarna så, så, så kom det tillbaks det här just om att det, det som är oerhört viktigt i Sverige just nu det är det här med, med missionsuppdraget. Hur vi presenterar Jesus, på vilket sätt och för vem. Alltså vad, är, vad är evangelium för människor i Sverige idag? Det, det kommer upp från, från flera håll. Och så pratar vi en hel del om, om det här med ja, så församlingen som en, en gemenskap. Och att det är svårt att skilja budskapet från, från ja, människorna som, som faktiskt levererar det. Så att vi, vi blir ju budskapsbärare i dem vi är. så där När vi ska titta på Bergspredikan idag så, så tänkte jag utgå ifrån alltså, vad är det som... Som Jesus erbjuder oss. Som inte den här världen kan erbjuda. Om vi som kristna bara erbjuder en, en kristen variant på det världen erbjuder. Eller i värsta fall en, en frikyrklig eller en lite förandligad variant på, på det budskap. Eller det, det liksom som, som råder i, i den sekulära världen omkring oss. Så, så tror jag tror att vi har missat något. Och kommer att leda människor fel. För det Jesus står för har alltid varit en, en motkultur mot samhället omkring. En, ett, ett budskap som, som riktar sig mot makterna och ja, härskarna omkring oss på olika sätt. I... En bok som heter Ett hjärta större än världen som jag håller på att läsa här nu och det är lite inspiration till hela den här serien så skriver författaren Magnus Malm i inledningen av ett kapitel så då har han gjort salprisningarna fast han har liksom vänt på det så att det här är ju då det tänkande som de flesta människor i vårt samhälle i Sverige idag har så det här är hans variant då så lyssna på det här jag har inte lagt upp det på väggen så ni får lyssna med öronen Saliga är de rika, dem tillhör världen. Det är sånt tänkande som vi har ju mer pengar man har, desto bättre är det så kan man göra skillnad här i världen. Saliga de som alltid är glada, de behöver ingen tröst. Saliga är de självsäkra, de ska erövra landet. Saliga de som lyckats bli kända, de ska bli mättade. Allt för att vara med i Robinson. Liksom. Eller något liknande. Saliga de socialt kompetenta, de behöver ingen barmhärtighet. Saliga de högutbildade, de är världens gudar. Saliga de som får vara i fred, de ska kallas lyckans söner. Saliga de som har en flexibel syn på rättvärdighet och rättvisa, de tar sig fram i världen. Det här är liksom... Ett, ett försök att, att spegla då hur, hur den här världen tänker. Alltså det finns saker och ting som är politiskt korrekt i vårt samhälle idag. Det finns saker och ting som, som vi är färgade av på olika sätt men, men som vi inte alltid tänker på. Och det här beskriver ju några av de sakerna. Att rikedom är vår egen glädje att vi liksom jobbar med vår självbild och blir självsäkra. Man blir sänd. Man lyckas liksom i sitt sociala liv och är socialt kompetent. Utbildning, utbildning, utbildning. Det löser alla problem idag nästan. Att man får vara i fred, det individualistiska. Och att man är flexibel och anpassningsbar till det som är på tapeten just nu. Då när det gäller rättfärdighet och vad som är rätt och fel. Sådär. Det här går ju då ganska tydligt emot vad... Vad Jesus säger som vi alldeles strax ska se Min, min fråga här idag är egentligen då Vad, vad är det Jesus vill Välsigna oss med Jag pratade i början här om, om att all välsignelse som, som är lagrad för oss i himlen men, men vad är det och, och hur får vi tag i det och vad, vad Vad är det Jesus faktiskt för Förkunnar demonstrerar och sen också förklarar i, i Bergspredikan här Vi ska läsa texten från Matteus, vi börjar i kapitel 4 vers 23 för Det är viktigt att se sammanhanget tror jag för att förstå vad Jesus då verkligen undervisar om Matteus 4 och från vers 23 Må ni bra? Tänns det bra? <laughs> ni är beredda här och lyssnar här nu. Härligt. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör till himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de rengärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid eller fred, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Amen, vi lämnar. Nästa vers till nästa söndag. När man ser det här jag nämnde förra söndagen. Att jag tror att det är viktigt att komma till vissa bibeltexter som man egentligen aldrig har tänkt på dem tidigare. Eller läst dem så mycket. För att se hela sammanhanget. Kanske också föreställa sig hur, hur ser det här ut? Och var är det Jesus är och vilka människor där han möter och hur ser det ut när han möter dem liksom, kontexten alltså förutsättningarna för i det här avsnittet det börjar lite tidigare i vers 17 egentligen när Jesus säger omvänder till himmelriket är nu här, det är hans budskap och så står det här då i vers 23 att han predikade evangeliet om riket han förkunnar de goda, de goda nyheterna, de glada nyheterna, det glada budskapet om riket. Det, vi brukar liksom prata om evangelium, om Jesus, de goda budskapen om Jesus. Men Jesus han predikar goda nyheter och så är det om riket, om himmelriket som han pratar om. Eh, först, alltså det är intressant att se var han bestämmer sig för att predika. Det logiska, alltså om man hade tänkt mänskligt sett, om man nu liksom ville bli lite känd och rik och berömd och nå de människorna som har lite inflytande, inte att åka till Galileen. Utan alltså om man nu skulle hålla sig i det där området så kanske han i alla fall borde ha valt Jerusalem. Där templet fanns, där de som bestämde fanns och så vidare. Men han, han väljer Galileen, han väljer några små fiskeorter vid Genesarets sjö, där börjar han. Predika och undervisa. Så han, han visar direkt att han tänker inte på den här världens sätt. Med sitt sätt att välja och förkunna och undervisa. Han predikar i synagogerna. Men också ser man att de människor som han, som han möter. Det är de som är sjuka. Plågade, besatta, månadssjuka, lama. Och det är folk från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Så det är människor som är lite utspridda. Den religiösa eliten de rörde sig liksom i Jerusalem i templet eller möjligen i synagogan. Men Jesus han möter alla människorna. Och det, det är faktiskt så att på den här folkskarorna står det kom till honom. Alltså, jag vet inte om du har sett en folkskara någon gång om man går på hockey här i Luleå så kanske man kan säga om det är en folkskara. Men de brukar i alla fall räkna, skara drar man till men det man inte riktigt kan räkna hur många där, Men det brukar man få en publik siffra på 4735 betalande. Och så undrar man alltid hur många är som inte har betalat <laughs> som är där. Men det är en annan fråga. Skara. Alltså massor med folk. så här. Jag tror jag har varit på ett kristet möte där det har varit så här 8 10 000 personer en gång. Det är jättemycket folk för mig som är härifrån, kan man säga. Skadorna, men de hade inte tillträde till templet och framförallt inte de här sjuka. De som hade som står om de här att de var besatta, månadssjuka, lama. De, de, de räknades som orena. Man kan läsa ut av andra evangelietexter också att man har fariserna så frågar, Men du är en person, du är blind, vad har, vad har du gjort för synd? Eller vad har dina föräldrar gjort för synd för att du liksom har blivit blind? Så det var så man tänkte så att de här människorna de hade inte tillträde till Gud eller till församlingen eller den judiska liksom, inne kretsen om man får säga så. Men Jesus ger de här tillträde. Han säger himmelriket är här. Omvänder för, för himmelriket det här. Jag har goda nyheter om, om det här riket som jag kommer med. När man pratar om himmelriket här så är det viktigt att förstå. Det här har dra dragit några gånger men jag tror att det är jätteviktigt att förstå. För när vi pratar om himlen i, i dagligt tal så tänker vi på liksom en, en paradisisk plats dit vi kommer när vi dör. Alltså det, om man säger himlen i Sverige idag så är det så de allra flesta människor tänker. När, när Jesus pratar om himmelriket så, så pratar han om, om, om ett den, som, som någon har uttryckt, den goda sidan av den osynliga verkligheten. Ett parallellt universum med andra lagar lika nära oss som det synliga men som inte kan uppfattas med vanliga sinnen. Himmelriket kan beskrivas som det dynamiska flödet av Guds helande inflytande som utgår från himlen och tränger in i allt jordiskt. Alltså, för Jesus i Bibeln så är världen något mer än det vi kan se och ta på så här, rent fysiskt. För de allra flesta människor i vår tid så är världen bara fysiskt tredimensionell. Men, men när Jesus pratar om himmelriket så pratar han om världen som med, med fler dimensioner kan man säga. Att det finns en osynlig verklighet. Och det finns en del av den verkligheten som är god. Och som, som då kan beskrivas som ett dynamiskt flöde av Guds helande. Som kommer från den världen och som berör den fysiska världen och berör allt det jordiska. Så när Jesus pratar om goda nyheter om himmelriket så är det ju inte bara evigheten och platsen dit man kan komma där man dör. Utan det är, det, det är tillträdet till en, eh, allt det här som, som Kristus har lagrat för oss i himlen. Alltså det Gud har för oss i himlen genom Jesus Kristus. Allt det goda. Det, vi kommer in lite grann på vad det här är längre fram och Jesus när han säger det här så personifierar han Guds rike han är, han är kung i Guds rike och när han kommer och säger att himmelriket är här så är det här för att han är där alltså Jesus är här och därför så är Guds rike här därför är himmelriket här därför är den här himmelska världen också inom räckhåll för oss och där finns det saker som är mer än det vi kan se på och ta på så det här är lite grann förutsättningarna. Alltså Jesus förkunnade evangelium om riket. Men sen så, så kommer också demonstrationen av evangelium om riket. Det står med Jesus att han botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Han, han botade. Det här. Alltså, vi är ju vana vid att sjukdomar kan bli botade på olika sätt. Alltså, vi har kirurgiska experter och vi har mediciner. Och man kan bara sånt som liksom man kan köpa på, på Willys i, den, i hyllan bredvid disken. Det hade ju varit revolutionerande i Galileen för 2000 år sedan. Alltså, att ta ett piller och så försvinner huvudvärken. Liksom. <laughs> man, man skulle ha blivit... Ja hyllade till skyarna om man hade kommit med något sånt där och då Så man, man måste se det i, i vi är vana med att saker och ting kan bli botade men det kunde de inte vid den här tiden och så kommer Jesus och så botar han alla och det här alltså. i en tid utan tv, radio, tidningar, media massa andra saker så, så måste det ha gjort ett enormt intryck för det första i Matteus 8:17. för jag har funderat alltså man, man måste fundera på varför gör Jesus? Alltså, vi tänker så här, det borde räcka med att han berättar och predikar och förklarar vi är så vana med att vi liksom ska tänka nej, tänka helt enkelt, tänka rationellt men, men det finns en, en anledning, eller egentligen tror jag att det finns flera anledningar till att Jesus också demonstrerar Guds rike den mest Uppenbara det är ju att, att han gör de här sakerna för att visa att det, att det, att det är verkligt. Att himlen faktiskt kan beröra jorden. Så det är nog den, den enklaste anledningen. Men i Matteus 8, vers 17 så står det. För att de, det skulle uppfyllas som har sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bara. Det här är liksom en, en vers ur en, en lång profetia i Jesaja. Som handlar om Messias. Om Guds tjänare som ska komma. Som ska liksom komma med riket. Och eh, sätta Gud på, på tronen. Och tanken var att det skulle vara liksom ett politiskt rike. Men, men Jesus visar att det är något annat. Så att genom att bota... Sjuka genom att göra de här undren så, så säger Jesus, vilket jag tror var väldigt uppenbart för de här människorna som, som blev berörda. Alltså han demonstrerade här för att faktiskt förklara att jag är Messias. Jag är Herrens tjänare. Jag är han som Jesaja har sagt skulle komma. Och jag indirekt genom att demonstrera de här sakerna så säger Jesus att det är jag som är kung i det här riket för det är vad profeterna har sagt och när jag kommer och när jag gör de här sakerna så visar det också att jag är kung så de här människorna som följer honom det är lätt för oss att tänka, ja men de följer honom okej, okay. det är klart att man blir botad från en sak så tycker man det är häftigt så vill man följa och är det någon som har ett bra budskap så vill man lyssna och så här. Och det, det är en del av det. Men framförallt så växer människors intresse för att här kommer en som vi kan se är messias. Han gör anspråk på att vara det. Undran tecken. tecknen finns på plats. Budskapet finns på plats och och Jesus, alltså han, han visar att han verkligen är den här personen han visar att han är kung och de tror att han är kung och det är därför de följer honom det är därför intresset växer så oerhört starkt hos de här män människorna mycket folk följde honom skarorna kommer den där mirakel är en demonstration av att Guds rike är här En fysisk demonstration av en djupare och större andlig sanning. Att Jesus är Herre. Och det betyder någonting för oss idag också. Att Jesus är Herre. Och det, det är det som är själva finessen med de här miraklerna. Att, att visa på Guds godhet. Att visa på att Jesus är Herre över de olika sakerna som vill förstöra vårt liv. Det här med mirakel och, och under är ju... Spännande. Och vi ska ge tillfälle senare här. Jag har en viktig punkt kvar här med alla saliprisningar här. Men efter det så kommer vi utrymme att be för människor. Vi vill be för dig som har behov av fysiskt helande på något sätt. Och så ska vi be att Gud gör det bara han kan göra. Så ska vi tro att du får bli berörd av den här helande kraften som finns hos Jesus. Jag själv blev berörd av det flera gånger. Jag har berättat det flera gånger också men första gången var när jag var ett spädbarn så, så helade Gud mig från astma. Så att det försvann. Så ungefär tio år sedan så, så hade vi ett en, en kampanj här med lite såhär Skateboardåkare och annat som hade uppvisning Och så predikade de om Jesus på kvällen Och då skulle jag testa åka så här Inlines, en av ramperna Det var dumt tänkt mm. <laughs> Det var väldigt dumt tänkt Jag hade knappt åkt där det var platt tidigare Men jag tänkte liksom att så det gick bra i ganska precis sju sekunder, sen följde jag och slogs och den slog upp ett jack i pannan här och så knäckte jag benet i, i ena handen, väldigt dumt på många sätt så jag, jag visste inte att jag hade knäckt benet. men efter fyra-fem dagar gjorde det så ont och var svullet så här. Så jag tänkte jag måste gå till in till doktorn och de röntgade och såg att det var en rejäl spricka i, i båtbenet så att de gipsade så här. Sen ja, hade vi liksom, vi var faktiskt på Örnes skolan här borta och skulle Ja, de hade en liten upp, det var någon sån här killar som böjde armeringsjärn och slog under tegelstenar och sånt också, så de var där och hade en uppvisning och så berättade de om om, om sin tro på Jesus och där och så in, precis innan samlingen där så skulle vi be tillsammans och då var det liksom en av de här killarna som är, han ja, var i alla fall minst dubbelt så bred som jag som, som pekar på mitt gips och, och, och frågade vad vad har hänt, så jag förklarade alltså, ja ja ja men det händer oss hela tiden så här, så vi, vi ber för dig för Gud brukar fixa sånt där så, fast på engelska och sen la de här jättestora killarna händerna på mitt bandage och så bad de att Gud skulle bota det. Och jag kände ingen skillnad just då men jag skulle in då en vecka senare för att eh, kolla att allt låg på plats. Så då röntgade de om det där och då hittade de ingen spricka i benet. Så att det var det var läkt och helt. Det tycker jag var häftigt. Gud gjorde ett konkret under för att visa sin godhet. För att visa att det finns en större verklighet än den vi bara kan se och höra. Och för att visa att det är han som har herre. det är han som är herre. Det är han som har makten. Jag skulle kunna fortsätta berätta ganska mycket men det är inte det som är huvudspåret i den här predikan. Jesus han förkunnar evangeliet om riket. Han demonstrerar att det är goda nyheter genom att visa på Guds godhet och bota sjuka. Och sen så kommer då de här saligprisningarna och för att man ska förstå bergspredikan så måste man sätta in den i det här sammanhanget. Här har vi liksom nu jag vet inte hur många tusen människor. Jesus ser hela den här, hela den här skalan med människor. Och så Vet vi inte riktigt vad han tänker men han går upp på ett berg i alla fall. Han kanske vill vara lite i fred. Men hans lärjungar kommer fram till honom. Han har ju predikat och undervisat. Han har kallat människor. Vi har läst, förra söndagen läste vi om Petrus och Andreas och Jakob och Johannes. Jag tror att det är många fler som han har kallat på. De kommer och sätter sig där. Och då börjar han tala. Och undervisa dem. Och det är liksom i, i det här sammanhanget. Som, som vi måste sätta in den här undervisningen. Jesus på en bergknabbe. Vi vet inte hur många lärjungar, Men i alla fall så många så att de liksom är inom hörhåll. För när han sitter och pratar där. Så 20, 50, 100. Vi vet inte, 150 kanske. Och så skarorna. Som har liksom där nere och väntar på nästa mirakelmöte liksom. Och då börjar Jesus det som de har blivit i Bergspredikan. Och så säger han saliga är de som är fattiga i anden. dem tillhör himmelriket. Och jag har hört olika undervisning om saligprisningarna. ifrån att man, okej okay, om man ska få tag i Guds rike så måste man bli fattig först. För att kunna bli välsignad och få, få del av Guds rike. Men, men det blir liksom en liten motsägelse. För om jag blir fattig först och så välsignar Gud mig så blir jag rik. Måste jag bli fattig igen då för att kunna bli välsignad? Alltså det, det fungerar inte riktigt. Utan, och, och, och även med de andra sakerna. Måste jag bli sörjande och ledsen för att Gud ska kunna trösta mig? Eller måste jag först bli... Ödmjuka mig, det är bra att vara ödmjuk förstås, men alltså måste jag ödmjuka mig, ödmjuka mig själv, måste jag, vad står det här? Jag är hungrar och törst efter rättfärdighet. Alltså måste jag börja där och börja i de sakerna för att förtjäna välsignelsen? Det har funnits en del sån undervisning. Men jag tror att det är faktiskt är så här att Jesus han, han, han sitter där på berget. Och så, och så eh, säger han saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Eh, Dallas Willard som jag citerade förra så, han, han, han säger Hans översättning är saliga är de andliga nollorna. Alltså <laughs> de, de som inte har en aning om sådana här med andliga saker. Och han menar att Jesus pekar ju på de här människorna som han precis har mött. Så de som är sjuka, de som är plågade, de som har varit förklarade, orena av folket. De som aldrig har varit i templet i Jerusalem, de som inte har gått i synagogan. De som knappt har fått någon undervisning men som ja, har hittat Jesus. Guds rike är till för sådana som dem. När vi nu pratar om, om salighet här så... Ordet för salig det betyder, alltså det heter makarios på grekiska och det betyder helt enkelt lycklig, glad, välsignad, den högsta formen av mänsklig välmåga. Alltså att, att ha det så bra som man bara kan ha det, då är man salig. Ibland så säger vi om saker och ting att det här var gudomligt. Det är ett sätt att uttrycka liksom salighet. Men det är inte bara känsla, det är inte bara njutningsfyllt. Utan det är helt enkelt ett tillstånd där man är lycklig och har det bra. Tillsammans med Gud. Så Jesus han, han talar om de som, som han har mött. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Det är en av de här människorna här borta som, som, som är så lätt. Det kan till och med ha funnits människor där som precis som har, har misst någon, någon nära, anhör, nära anhörig. Saliga är ni när ni sörjer. då ska ni bli tröstade. Se de här som är ödmjuka. Som har fått ödmjuka sig. Till, till och med blivit förödmjukade av, av systemet. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Rättfärdighet kan också översättas som rättvisa. Om man tänker på, på de här människorna som hungrar efter rättvisa. Att få mat, att få sin plats i samhället och så vidare. Jesus säger, att de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Jag har precis läst i några verser innan om hur människor har tagit med sig de sjuka och plågade och besatta. Alltså människor med barmhärtighet som tar andra människor till Jesus. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Så pekar Jesus på de här människorna. De var inte renhjärtade i judisk bemärkelse. för De var inte ens välkomna i templet. Men Jesus... Kan också mena att de har rena hjärtan eftersom de har liksom ett, ett fokus. Så de är renade för att de sätter all sin tro och sin tillit till mig. Det är också en beskrivning av att ha ett rent hjärta. De ska se Gud. Faktum är att han sitter precis där. <gör> Saliga är de renhjärtade. De som har Jesus i sina hjärtan, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Den tillhör himmelriket. Så jag tror att Jesus pekar på alla de här människorna. och Han skulle lika gärna kunna peka på både dig eller mig. Om vi hade varit i den samlingen där. Så Det handlar inte om att bli fattig för att bli välsignad. Eller att bli något särskilt för att bli välsignad. Utan huvudtanken här är faktiskt att saligheten, välsignelsen lyckan, glädjen, evangelium om riket finns för alla som vill som, som vill sätta sin förtröstan till, till det Jesus har men jag tror en nyckel till det, det är att få, få kontakt med sig själv att förstå sin egen brist de här människorna de förstod sitt problem de förstod sin brist, de förstod att jag har inte tillträde till Gud genom templet. Jag har inte jag är sjuk, jag är fattig och alla de där sakerna. De visste om sin brist. I vårt samhälle idag är det inte alltid så lätt att förstå vår brist. För vi, vi har pengar, vi har mat på bordet, vi har kläder på kroppen. Jag vet inte om någon av oss är någon riktig kändis. Så där. Eh, inte riktigt. Eh, men vi har saker och ting. Och vi klarar oss. Till stor del om man nu generaliserar bra på egen hand. Så att på många sätt så behöver vi inte Gud för att ändå ha en viss, ett visst mått av salighet. Men ibland så kommer man till, till punkter där det här brister. Eller rasar om kull. Det kan ju vara någon nära anhörig som dör. Eller, någon, eller att man får någon sjukdom. Eller att det händer saker och ting med en ekonomi eller att ens hus brinner upp eller som för min arbetskamrat att, att när man kommer hem från semestern så har tjuvar varit där och tagit allting som finns i huset som är av värde. Så saker och ting kan hända när vi inte klarar oss på egen hand. Så när vi upptäcker bristen. Och när vi upptäcker den här bristen i vårt liv så har vi ett val att göra. Antingen att ta i ännu mer Enligt det sekulära samhällets sätt att se på saken. Eller också att komma till Jesus och erkänna att jag har ett behov. Jag har en brist i mitt liv. Det är bara när man släpper taget om sin egen förmåga man släpper taget om sina egna rikedomar. Men man släpper taget om sina, egen, sina egna meriter. Sin egen styrka, om man ska säga. Så man kan ha öppna händer och ta emot ifrån Gud. Ta emot det Jesus vill ge oss. Så länge vi håller fast själ i vår egen kraft. Och tycker att om ja, jag. Jag kan, jag vet jag löser det här själv så, så kommer inte Guds rike och beröra oss så kommer inte himmelriket att välsigna oss utan det är när vi öppnar upp och ber Jesus kom och berör mig fyll mig, jag har ett behov jag har en brist i mitt liv som man kan fylla på då kan vi få bli berörda med Guds nåd Saligprisningen här tror jag är Jesu förklaring av evangelium. Att det är fritt tillträde till Guds rike för hela mänskligheten genom Jesus Kristus. Och särskilt för dem som inte har tillträde enligt världens sätt att se på saken. Eller på det religiösa systemets sätt att se på saken. Så, så här finns evangelium. Och vad är det då Jesus räknar upp här som, som är goda nyheter himmelriket både tror jag det vi, där vi hamnar i evigheten men, men också det här att vi kan få, få tag i välsignelsen i riket, i närvaron, i närheten av Gud här och nu där vi kan genom våra böner genom lovsång och så vidare koppla ihop med himlen här och nu och få dra ner himlen till jorden. När vi får tag i Guds nåd så att vi kan få kraft. Att vara världens ljus och så vidare. Tröst. Den helige ande kallas också för tröstaren. Gud ger oss tröst. Comfort på engelska. Vi ska ärva jorden. Att vi liksom ska få st st större, jag tolkar det som att vi som, som, som är Guds folk och Guds barn får större och större inflytande över, över den här jorden. Jag mötte en man i Stockholm som genom Elimkyrkan, också en efk församling har ett missionsprojekt i Afrika. Där de har liksom ställt till förfogande de bästa jordbruksmetoderna de har kunnat få tag på. och det är Tillsammans med att de har väldigt tydligt bett om att Gud ska väl signa det här. har fått fram liksom ett, ett, ett världsledande jordbruk med helt otroliga skörlar av majs. Som man tydligen liksom inte har sett smaken till i Afrika någonsin tidigare. Det tycker jag är häftigt. Jag tror att det ligger lite grann i det här med att, att ärva jorden. Saliga är de ödmjuka. Om vi kan förstå att det är genom Guds hjälp, genom Guds kraft, genom Guds möjligheter som, som vi kan göra skillnad. Så kan vi verkligen få göra skillnad för jorden och världen omkring oss. Barmhärtighet, att få bli mättad, att få se Gud, att få kallas Guds barn. Och så lovar han himmelriket igen. Alltså det... Det är evangeliet. Det är det som finns tillgängligt för oss. Jag vet inte om ni tycker det är bra, men jag, jag tycker det är härligt i alla fall. Det här vill Jesus ge till oss. Och man behöver inte vara en religiös ledare. Man behöver inte vara utbildad till pastor. Man behöver inte ha läst på högskola. Man kan få tillträde till det ändå. Men, men det är inte mänskliga meriter som avgör. Utan det är ju att vi tror. Att vi släpper vårt eget. Att vi öppnar oss och tar emot av det Jesus har för oss. Så kan vi få tillträde då till, till all den här saligheten som Jesus lovar oss. Så frågan idag, var, vad är det? Som Jesus vill välsigna oss med och hur får man tag i det? Jag tror vi har svarat väldigt mycket på vad det är. Alltså allt det som finns för oss i himlen genom Kristus. All hjälp som Gud kan ge, all tröst som Gud kan ge. Jag tror att det här berör liksom alla våra behov. Då. Helande, hälsa, ekonomi, hjälp i våra relationer. Faktum är ju att Bergspredikan här tar upp alla de här sakerna sen. <laughs> Vad som finns tillgängligt för oss, hur vi kan bemöta andra människor, hur vi kan få uppleva bönesvar, hur vi kan få se Gud göra under i vår ekonomi och så vidare. Men hur får man tag i det? Det har vi också berört lite grann. Jag tror att det första är att vi behöver förstå att vi inte ha allt vi behöver. Och en del av oss kanske har levt väldigt tryggt i Sverige. Så att vi liksom aldrig prova att ha. Att, att inte ha mat. Men, men när, man in, när man inte haft mat på, på bordet, så uppskattar man det ännu mer när man har mat i kylskåpet. När man inte har, när, när man har gått hungrig så uppskattar man ett, ett bröd under. Att Gud välsignar det man har så att det räcker hela månaden. När man, in, när man har fått brottas med, med räkningarna och sorterat dem i högar viktigt, mindre viktigt. Jag kanske kan ringa och få skjuta upp den här till nästa månad. När man har gjort sådana saker så uppskattar man också Guds välsignelse på ett annat sätt. Men om vi tittar på andliga, det andliga perspektivet så tror jag att vi allihop kan se att vi är fattiga. som om vi jämför oss med Gud eller med Jesus så, så fattas det saker och ting som jag inte har förstått eller upplevt eller fått tag i. Och när vi kan se våran brist, när vi kan se att ja, men det är saker som fattas, det jag inte räcker till, som vi också kan få del av det Gud har för oss. Och då är det ju då det här med, med bön. Att be att Gud ska visa sin godhet. Att han ska komma och ta hand om våran brist. För Jesus vill verkligen att vi ska få tag i saligheten, i glädjen. Jag tror att utmaningen för oss i den här tiden är att det här som, som jag sa att släppa våran egen förmåga. Släppa våran egen styrka, släppa våra egna smårikedomar. För att Gud ska kunna fylla på med sin stora godhet genom det Jesus ger till oss. För... Bibeln har en massa liksom härliga bilder på, på vad församlingen är. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Vi ska gå fram i triumftåg med, med Kristus. Sådana saker. Jubel, glädje, salighet är någonting som är en del av det kristna livet. Och det är någonting som Gud kan ge oss. Problemet är när vi själva försöker åstadkomma det i egen kraft. Och du kanske tycker att det här är självklara saker och än så länge så är ju det här på, på många sätt självklart problemet är att många människor som, som läser Bergspredikan de förstår att ja, jag är frälst av nåd jag är räddad genom nåd av vad Jesus har gjort för mig och så där jag har tag i det men sen så kommer man att börja prata om, om sådana här texter då som, där det står älskar dina fiender Ja, att vi ska förlåta våra ovänner om fasta, om skatter i himlen och sådana där saker och så direkt så släpper vi nåden och så börjar vi lita på våra egen förmåga så därför så är det här budskapet jätteviktigt att förstå att det handlar om att vad som finns hos Jesus hans nåd, vad han vill göra med oss och det är det som är vägen till att få ett förvandlat liv, att få uppleva saligheten och livet. Vi ska alldeles strax, vi det här om Oscar skulle gå ner och hämta tres så jag skulle säga att nu är det ett personalmeddelande. Men när det kommer här nu så, så ska han gå och hämta Therese så ska hon få spela lite grann här. Vi ska ge tillfälle här att både alltså, fundera på, på bristerna. Så var är det jag brister? Var är det jag behöver Gud mest? Ja, om jag tänker på de här saliprisningarna vad är det jag känner mig igen mig mest i? Är att jag är tom och fattig i anden? Är det att jag sörjer och är bedrövad över någonting? Är det att jag längtar efter rättvisa? Ser jag mig själv? Du kanske identifierar och säger att jag är barmhärtig. Ja, härligt. Eller jag behöver barmhärtighet. Så, så finns det där. Du kanske längtar efter att få se Gud. Eller längtar efter att få uppleva att, ja, att Gud säger att du är mitt barn. Så, då, då finns alla de här sakerna där och vi kan få sträcka oss efter det. Vi ska en, en, ta en stund här när vi ska få gå vidare i lovsång och tillbedjan. Och så får du sträcka dig efter det. Men vi ska samtidigt också ge möjlighet här för, för de människor som, som skulle vilja ha förbön. Du kanske längtar efter att någon ber för dig för de här sakerna som har med din längtan efter salighet att göra, om man säger så. Eller också att du har något tydligt fysiskt behov av helande eller något annat behov. Så ska vi var med och be för dig du kan slå dig ned där vid pianot jag har bett några stycken innan här att, att komma och vara med i, i förbönen så ni kan komma fram Birgitta och Kjell och Mario och Maria och då får ni stå här fram. och ni som vill ha förbön ni kan få, få komma fram till dem här så ska de vara med och be för och med er vi kan väl ta en stund här när vi reser oss upp här så är det lätt att komma fram i bänken och så lovsjunger vi Jesus tillsammans och så kan ni få... Det är bara att gå fram till någon här och så får hon be för och med här. Nej, det är inte det. lätt. Du, Maria kan be för dig här. Vi får vi kommer, så får Kjell och Mario be för dig här.